Legile negocierii Abilitatea de a vă înțelege cu ceilalți este probabil cea mai importantă calitate pe care o puteți dezvolta în cazul în care doriți cu adevărat să aveți succes și să fiți mulțumit în afaceri și în viața personală. Daniel Goldman de la Universitatea Harvard numește această calitate inteligența emoțională sau EQ, emotion quotient. Coeficient emoțional El arată că EQ este mai important decât IQ, coeficientul de inteligență, în realizarea succesului în afaceri și în viață. Capacitatea dumneavoastră de a interacționa cu alții pentru a comunica, a convinge și a negocia, vă determină venitul mai mult decât orice alt factor. Capacitatea dumneavoastră de a vă înțelege bine cu ceilalți vă hotărăște fericirea în proporție de 85%. Prin urmare, merită să faceți tot ceea ce vă stă în putință pentru a fi foarte bun în această zonă. Legile negocierii sunt strâns legate de economie. Fiecare om se poartă în mod economic în sensul că se străduiește să negocieze cea mai bună situație sau să obțină cel mai bun rezultat pentru el în fiecare împrejurare. Fiecare tranzacție sau negociere financiară se bazează pe principiul valorii subiective. Conform acestui principiu, o tranzacție este posibilă atunci când ambele părți prețuiesc ceea ce primesc mai mult decât ceea ce dau în schimb. Atunci când negociați, Respectați întotdeauna legile economice de minimizare și maximizare. Doriți să obțineți cel mai mult pentru cât mai puțin, din toate punctele de vedere. Negociați în permanență, într-un fel sau altul. Atunci când mergeți la restaurant, negociați mai întâi pentru a primi o masă, iar apoi pentru a primi felul de mâncare pe care îl doriți cel mai mult. Negociați prețuri, condiții, programe, standarde și o mie de alte detalii. Procesul este nesfârșit. Negociați cu familia, prietenii și colegii dumneavoastră cu aceeași naturalețe cu care respirați. Întrebarea nu este dacă negociați sau nu, ci cât de bine o faceți. Principiul consecințelor secundare se aplică pentru majoritatea negocierilor. Acest principiu prevede că orice negociere are anumite consecințe secundare, în special în situația în care va trebui să interacționați cu aceeași persoană din nou. Cei mai buni negociatori sunt, prin urmare, cei care sunt capabili să ia în considerare atât consecințele pe termen scurt, cât și consecințele pe termen lung. Învățarea și practicarea legilor negocierii vă vor ajuta să obțineți mai multe dintre lucrurile pe care le doriți cu adevărat, mai bine, mai repede și mai ușor decât până atunci. Dacă folosiți aceste legi în mod consecvent, vă veți îmbunătăți fiecare aspect al vieții.